Ja hejsan hejsan Det var det var inte riktigt Jag skäms lite faktiskt Det måste jag säga Det var inte riktigt meningen att förstöra något för er Eller någonting sånt utan jag ville ju bara hjälpa till Jag tänkte att ni var sena Och det var livesändning och grejer Och jag ville inte att det skulle vara sån här Dödstyst då i, i radion Så folk skulle slå om Men du vet ju mycket väl att vi är alldeles sänder live Jag vet det nu ja men då vi trodde jag det var, det var live. Vi möts ju alltid på samma tider. tänkte jag, det är direkt sändning. Jag vet ju inte, för jag höll, jag lyssnar ju inte på radio när jag pratar i radio, så att säga. Du vet ju att vi spelade Bobbling den torsdagen. Ja, det det, det det stämmer det, ja. Nu när du säger det. Ja, jag, men jag kan inte säga. Jag, jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas inte jag förstörde något för er. Så, jag gillar ju er pojka, det gör jag ju. det händer inte igen det va? Det kommer inte att hända igen, jag går inte in i studion om det inte är någon här nu. Nej. Det, har, det har jag lovat, in det har jag lovat. Inte ens som studiemannen säger åt dig att du kan vänta in i studion. Lars-Åke, ja. han är trevlig, Ja, mycket. jättesnäpp. Han, han sa till mig, gå in i studion. Han, I och för sig så sa han ju inte att jag skulle börja då, men... Det, allting var ju igång. Om jag förstod det hela rätt. Jag, jag kackade ju på micken och, och sådär. Och det, det lätt det lät som att det, att det fungerade. Så att säga. Ja. Och då, då, då började jag prata. Jag pratar ju bara gott om er pojka. Absolut. Men du tar våran studiotid då Ja, det, det var inte meningen. Eh, var inte meningen. Förlåt, att, att det stod på var ju för att Hassaro hade glömt att stänga av allt. Ja. Ja, Hassaro har jag träffat. Mm. Jag träffar han i korridoren här nu igen ja. ja Det är ju det jag säger, jag tror ju att det är direktsändningar Eftersom vi alltid är på samma tider Alltid, alltid samma tider Alltid klockan sju På, på, på, på, på eh... Torsdagar, Torsdagar. Så, så är jag alltid här Ta alltid tåget tar alltid tåget ifrån Karlstad centralstation Alltid det tåget som går Klockan 17.00 Är resan bra idag då? Resan gick jättebra. Jättebra. Jag tänkte på det. När jag, jag sitter ju alltid i bistrovagnen Ja. Ah. På, på resan både, både ner och upp. Ska säga, va? Jag tänkte. Finns det någon möjlighet kanske om jag ger dig mina kvitton? Att jag kan få betalt för det kanske. Det. Det tänkte jag. Vad är det du vill ha betalt för? Det, det är jag, mina utgifter så att säga. Jag, tycker jag kan inte sitta i bistrovagnen utan att äta något. Och äta något kostar pengar. Det blir utgifter. Men ja, du får väl äta hemma innan du åker då. Det tar ju bara en timme resan ner. Jag, jag äter hemma. Fast jag äter ju middag då med, med familjen. Fast jag har ju mycket småbarn och så liknande. Va? Så att vi äter ju ganska tidigt. Vi, vi äter ju klocka, klockan tre Och klockan tre Alltså när jag sätter mig på tåget Klockan fem ja. då, då har jag redan hunnit Förbränna all den energi och all den mat Som jag har fått mm. Så jag är jättetrött och jättehungerig Och då vill jag ju ha något i, i magen så att säga va? Men hur förklarar du att du sitter I våran studio i en timme då och inte äter någonting? Mm. Ja men det Jag ja, Köper ju med mig en bulle smyter Och smyger lite nu ljuger du, Johnny. Ja, det gör jag. Förlåt. Det var inte, det var inte mig igen. Okej, okay, men... Men, eh, men hur, hur landar vi på, på, på utgifterna då? Kan jag, kan jag få det betalt, tror du? eller? Det, det rör jag. sig alltså kanske om max, max 200 kronor varje resa. 200 kronor? Jag sa max. Max 200 kronor varje resa. Vad fan äter du då? En smörgås och kaffe. det är dyrt. Men kanske är. Emellanåt, i, i och med att ni skickar taxi varje gång. Så i mellanåt. I mellanåt så, så snicker jag till med en, en, en pilsnär. Det är trevligt. Ja, oh, nej. Johnny, det får du betala själv. Förklara istället varför du är här idag. Ja! Ja! ja jag är här idag för att prata ja, som vanligt om mitt jobb. Och, och mina upplevelser som... Som så kallad spökjägare då. I, I regeringens tjänst. Ja. Vem har du hjälpt den här gången? Eh, nu ska jag berätta om Ian McKellen. Kommer du ihåg han? Han som spelade Gandalf i Sagan om ringen. Och var med i X-Men och grejer. Ja, vänta nu. Sir Ian McKellen menar du? Ja, precis. The one and only som jag brukar säga va? Men tar du inte bara hand om döda människor? Jo. Han är du? Mm, nej, han... Jag såg han... Ion eh... McKellen spelar precis in The Hobbit. Ja... Jaha. När ja, såg vad, du... Vad menar du vad, hur menar du nu? Vad då, vad då. Spelar precis in den måste Han har gjort klart för länge sedan. Nej. Jo, för... För detta var i alla fall eh, tre år sedan. Tre, tre, ja. För tre, ganska, ganska så exakt eh, tre, tre år sedan. Så hjälpte jag eh, Jan Mikellen. Hur hjälpte du honom då? Han var ju en så kallad orolig själ. Levande. Han är inte levande Christian. Har du inte koll på din historia? Mm. Hittar du på Allting. vänta lite här nu vänta lite här nu, gå in på det här internetet, gå in på internetet och, och kolla ska du få se att han lever att han lever, ja eller att han är död menar jag ju givetvis du hittar ju bara på nu Ja nu Nu ser jag här äh, att jag det, det här nu, nu ser jag ju här att han lever på, in, på, på din dataskärm precis, eh äh, det kan, förklara, det kan förklara hans beteende. Berätta istället vad som hände. Det var, det var så här. Det var, så här. Det, här alltså det var inte något officiellt uppdrag av något slag. överhuvudtaget. Jag åker över till England. Bara vanligt sådär. Jag ska möta upp med i en sån här community. Som vi är. Va? Vi, vi som, som jobbar så som jag gör. Vi är, vi är fyra stycken som rör oss om i världen. Jag har i Europa. Och, och rör mig enbart där då. Oftast. Jag har även varit i, varit i USA. Och, och hjälpt till där. Men oftast så är det en annan gubbe som sköter det. Så jag var över i England på en sån här kommunitet. Och där var vi. Där var vi och åt och, och, och, och drack gott och sådär liknande. Prata om våra upplevelser och hur vi ska kunna bli bättre och så och liknande. Och så går jag bara på, på toaletten. Vi var ute då på en fin restaurang. Jättefin restaurang. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Fråga mig inte vad den heter. Men jag vet att den var fin. Och där då på toaletten så ser jag. För jag har ju då på mig, jag har ju precis visat mina mina med medkompanjoner eller vad ska man säga med kom, kollegor mina mina glasögon som jag har skaffat jag, jag går in där på på toaletten glasögon på ser igen McKellen jag är ju, jag, jag har ju inte sett honom i någonting sen, sen kan ju som jag kan komma på sen eh, sagan om ringen så jag, jag tror att han, han, han, han har gått bort. Han, han söker upp mig helt enkelt. Det har hänt förut. Att oroliga själar söker upp mig för att få vägledning vart de ska någonstans. Kan det vara att du hade vanliga glasögon på dig när du gick in på toaletten? Jo, det säger. När du säger säger så så kan det faktiskt stämma. För varför skulle jag med mina jobbglasögon när jag gick in där? Tror du ens att du var med i jobblösögen, till restaurangen? Nu när du säger det. Alltså. Jag ber om ursäkt. Jag har ju blivit lite äldre. Jag kan ha tagit fel där. Men i alla fall då. Så kan du i alla fall förklara hans beteende. han blev väldigt arg när jag höll på att ta på honom. Och hjälpte han. Blev, han blev heligt förbannad. Och, och sa till mig att. Uh, you Go to hell. you motherfucker. Ja Ja, han har. Han har väl redan en pojkvän Så att han blev väl vansinnig antar jag oh, Har han det med Ja då, då det förklarar jag ju ännu mer Herregud här går jag Och tappar på en som, som redan Är upptagen så att säga Nej eh, det är ju inte Det är ju inte man har med sig. Nej nej Jag ber så hemskt mycket om ursäkt Jag, jag trodde faktiskt att jag hade hjälpt en, en, en orolig käll En kändis orolig käll till och med Men eh, jag ber om ursäkt Det var fel av mig Fela mig. Jag får komma, med. Jag får komma tillbaka nästa, nästa vecka och, och, och berätta om någon annan. Ja. Då eh, får jag åka tåg igen, Christian. Men eh, efter den här eh, intervjun så får du inte betalt för tåget. Det får du stå för själv idag. Hur, hur, menar, hur, menar, du, hur menar du nu? Ja men Detta var ju ett stort misslyckande. Nej, det tycker jag. jag tror inte. Jag du. tror inte. Du ska ju komma hit och prata om spöken och du pratar om en levande människa. Du, du, du, du, du, Christian, nu tycker jag, du tar ton. Äh, vi får tacka och... Janne Holm. Ja, tack så mycket. Det var ju roligt att komma. Men jag tänkte nästa vecka, mitt pris, eftersom jag inte får betalt på tåget så kommer det gå upp lite. Tack så du ha Johnny. Och vi ses nästa vecka. Hej, hej, hej.